la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând lecțiunea C060 și nouă pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus că e pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, având în vedere faptul că aceste emisiuni prezintă un mănuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. La timpul cuvenit, Domnul Dumnezeu a rânduit că aceste meditații să fie prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C069 va debuta cu prilejul citirii versetului 14, al întâiei epistolea lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi vom relata o altă istorisire cu privire la credincioșia lui Dumnezeu, de care dă dovadă în căsnicii atunci când soțiile învață să-și ia locul lor și anume să se supună și să asculte de soții lor, bineînțeles, până la punctul de păcat căci, așa cum am amintit și cu prilejul lecțiunii precedente, în ce privește relația noastră personală cu Dumnezeu, numai Dumnezeu are voie să dicteze. Citeam undeva că o femeie poseda o voce minunată de cântăreață. Ea era adesea rugată să cânte în biserică sau la diferite ocazii. Soțul ei însă prefera ca ea să stea mai mult acasă, că aveau câțiva copii mici. Odată, pastorul a întrebat pe această femeie, cum mai merge cu cântatul tău pentru domnul? La care ea a răspuns, O, am ajuns în fine să învăț să cânt doar atunci când vrea Dumnezeu. Da, a întrebat pastorul, Dar de unde știi tu când vrea el să cânți și când nu? Femeia a zâmbit și a spus plină de siguranță și bucurie. Dumnezeu mi-a dat un soț care să-mi fie cap, Așa că nu am altceva de făcut decât să-l întreb pe Jim. Pe Jim, ca așa-l dacă el spune nu, atunci eu știu că Dumnezeu nu vrea să cânt. Dacă Jim spune da, sunt sigură că Domnul vrea să se folosească de mine și de vocea mea. E atât de simplu și merge de minune. Dragii mei, multe femei preiau conducerea spirituală a căminelor lor, deoarece cred ele că aceasta e datoria lor. Dumnezeu însă nu aceasta le-a spus soțiilor să facă. Aceasta se cheamă conducere prin reprezentare, adică dacă nu a preluat soțul, atunci prea soția. Dumnezeu însă dorește să redea conducerea acelea dintre părți căreia i-a destinat-o el. Dacă el, Dumnezeu, a stabilit ca soțul să fie cap, Draga mea soție, în momentul în care ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu la căsătorie, sau chiar dacă n-ai primit-o în momentul în care te-ai căsătorit că erați necredincioși, în momentul însă în care ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor în calitate de soție, ai acceptat obligatoriu rânduielile lui Dumnezeu în toate amănuntele vieții tale și mai ales în ce privește raporturile cu soțul tău și cu copiii tăi. Din momentul în care ai acceptat aceasta, trebuie să știi că Dumnezeu a făcut această rânduială și este responsabilitatea lui să vorbească soțului despre atribuțiile și îndatoririle lui de soț și de părinte și de celelalte din familie. Nu a ta. Tu ești chemată să îi te supui. Punct. Atât spune cuvântul. Iar el are îndatoririle lui. Lasă-l numai în seama lui Dumnezeu și dacă nu-ți va place cum îi va vorbi Dumnezeu despre îndatoririle lui, atunci să nu mai zici nimic. de însă ce îl vei lăsa pe Dumnezeu să se ocupe de el tu te vei da la o parte și îți vei face numai partea ta de supunere, Dumnezeu va interveni și la timpul său, nu când vrei tu, ci la timpul său și în felul său Dumnezeu îi va vorbi și lucrurile se vor întoarce cu totul în raporturile pe care le ai cu soțul, cu copiii, cu Dumnezeu și cu societatea în care trăiești. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Te rugăm să ne înveți pe toți, să ne vedem de atribuțiunile noastre pe care ni le-ai dat fiecăruia în parte și să lăsăm în seama Ta ca Tu, Doamne, să vorbești celor din jurul nostru care, fie că nu-și fac datoria, fie că ne prigonesc într-un fel sau altul, ne apasă, să lăsăm în seama Ta în ce ne privește fiecare dintre noi, să primim ca din mâna Ta, felul în care suntem tratați de cei din jurul nostru, dându-ți cinste slavă și în același timp dându-ți loc și posibilitatea să te ocupi tu de toate nedreptățile care ni se fac. Binecuvântează-te rugăm și ascultarea mesajului de astăzi, descopere-te din nou ca Dumnezeu suferan, suveran, plin de iubire și de dragoste și ajută-ne să ne încredem în Tine, Doamne, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Nu o să Deți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 14 al capitolului 10 al întii epistole lui Pavel către Corinteni, unde ni se dă un îndemn. De aceea, preubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Îndemnul este limpede și puternic. Fugiți de închinarea la idoli. Creștinilor le este adresat acest îndemn, să se știe bine este îndemn adresat creștinilor și ei nu pot scăpa decât prin fugă. Ce este un idol? Tot ceea ce se așează între mine și Dumnezeu, tot ceea ce îmi împiedică alergarea mea pe calea cea nouă, este un idol. Satana a căutat totdeauna să înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva. Indiferent sub ce formă sau chip, Chiar lucruri bune în ochii lumii sau ai credincioșilor, tot ceea ce urmărește să înlăture pe Domnul de pe primul loc în inima mea, este idol. Și orice idol cere închinare, pentru că trăiește numai din aceasta. Doar atunci când inima este plină de Domnul Isus, numai atunci satana nu găsește loc pentru idolii lui. Vorbind despre închinarea la idoli, fratele Marini zicea, ca cineva să fie închinător la idoli, nu e neapărat nevoie să se închine la pietre ori la lemne. Închinarea idolească e ca și atunci când prețuim și iubim un lucru mai mult decât pe Dumnezeu sau atunci când ne încredem în ceva mai mult decât în Dumnezeu. Dumnezeul nostru e acela care ocupă cel mai mult loc în inimă și cel din tâi loc. Când omul se bizuie pe puterea lui, pe înțelepciunea lui, pe bogăția lui, pe oameni sau pe alte lucruri de pe pământ, lăsând pe Dumnezeu la o parte, înseamnă închinare la idolii. Ce mare adevăr exprima prorocul Habacuc când zicea la capitolul 1 11, Puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Atunci când omul trăiește din închipuiri, aruncând în urma lui cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se arată la psalmul 50 cu 17, înseamnă închinare la idoli. Când omul își cheltuiește timpul împlinind forme și simboluri, neglijând însă legătura vie cu Isus cel viu mântuitorul său, înseamnă închinare la idolii. Unii țin la forme religioase, nu pentru religie, ci pentru că în dosul acestor forme și ritualuri se ascunde un câștig mărșav sau slavă de șartă. Aceasta e cea mai urâtă idolatrie. Se povestește despre Mahomedanul Mahmud, marele cuceritor al Indiei, că, cu ocazia biruinței sale de la somnat, ar fi găsit la porțile templului un idol uriaș. Distruge-l, a strigat zelosul luptător. Nu există decât un singur Dumnezeu căruia trebuie să ne închinăm. Distrugeți-l pe acest fals Dumnezeu. Brahmanii au căzut la picioarele cuceritorului rugându-l fierbinte. Nu distrugeți pe Dumnezeul nostru somnat. Îți dăruim aur, pietre prețioase și juvaierul scumpe și multe. Trebuie distrus, a spus hotărât biruitorul. Nu vreau să-mi fac renume în lume ca vânzător de idoli, ci ca distrugător al lor. Și rostind aceste cuvinte, ridică securea sa de război, lovind cu putere idolul, l-a sfârmat în bucăți. Și în aceeași clipă, spre uimirea tuturor, a căzut din el o bogăție neînchipuită de pietre prețioase, diamante și o mare cantitate de aur, cu mult mai mult decât făgăduiseră brahmanii că vor da dacă nu l-ar fi distrus. Dragii mei! Iată aici o învățătură adâncă pentru toți cei care vor să slujească și să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Frații mei, suntem mereu în primejdia alunecării spre idoli, căci sunt așa de mulți în lume și avem în noi o fire veche care îi iubește și caută cu ardoare. Nu putem scăpa de această primejdie decât într-un singur fel, rămânând în Hristos și în cuvântul Lui, 14. Înprospătând zilnic legământul cu el și distrugând fără orice milă, fără milă, orice idol și orice păcat, chiar dacă ar fi poleit cu aurul unei forme de evlavie. Fugiți de închinarea la idoli, ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu în versetul acesta. Asta-i porunca Domnului, limpede și categorică, îndreptată spre noi răscumpărații lui. Da, noi suntem mereu amenințați de feluriți idoli, dar... Prin halul și lumina Domnului îi putem cunoaște și îi putem distruge, numai să vrem și apoi să fugim de ei. La versetul următor, versetul 15 din 1 Corinte, în capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe, Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Unul din darurile mari cu care Dumnezeu, Creatorul, a înzestrat pe om este rațiunea, judecata. Prin acest dar, omul se deosebește de toate celelalte viețuitoare. Omul, folosindu-se de darul judecății, poate să deosebească lucrările, poate să-și dea seama de adevăr și poate să înfăptuiască binele. A intervenit însă un accident în viața lui, păcatul, și acesta l-a îmbolnăvit, i îmbolnăvit rațiunea. Iată un adevăr de care, vrând, nevrând, trebuie să ținem seamă. Păcatul îmbolnăvește rațiunea sau judecata. Beția ia mințile omului, sprânarea de asemenea, iubirea de bani la fel. Tot capul este bolnav, zice Domnul la Isaia 1,5. Ori ce păcat, cât de mic ar fi, atinge judecata omului. Cel vinovat merge pe căi sucite, spune Cartea Sfântă la Proverbe 21 cu 8. Domnul Isus, prin izbăvirea omului din păcat, i-a vindecat rațiunea, adică i-a dat o minte nouă cu care poate să judece și să deosebească binele de rău, cum vedem la Romani 12 cu 2. Pocăința însăși înseamnă vindecarea minții, sau... Cum se mai tălmăcește cuvântul din limpa greacă metanoia, minte nouă, schimbarea minții sau dincolo de mintea veche, păcătoasă. Sfântul Apostol Pavel scrie creștinul din Corint ca unor oameni cu judecată, ca unor oameni născuți din nou, care au primit o minte nouă, o rațiune vindecată cu care pot judeca lucrurile. Judecați voi singuri, zice el, adică folosiți-vă de darul lui Dumnezeu. Fiți atenți la ce vi se spune, judecați singuri dacă este adevărat și apoi primiți, fără rețineri, adevărul. Mare pacoste este între creștini, adică între cei izbăviți de păcat, moda de a nu judeca singuri și, renunțând la judecata lor, primesc judecata grupării din care fac parte. Căci chiar dacă suntem într-o grupare religioasă, avem marea datorie să ne folosim de darul lui Dumnezeu pus în noi, adică rațiunea. Așa cum ne folosim de picioarele proprii sau de mâinile proprii când e vorba de păstrarea și apărarea vieții, așa trebuie să ne folosim și de judecata proprie de rațiunea noastră. E un păcat dacă nu facem așa și suntem sortiți valurilor și vânturilor care bat și lovesc cu asprime în ființa noastră. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, spune aici cuvântul, judecați voi singuri ce vă spun. Oricine ar fi acela care ne vorbește, de oriunde ar veni învățătura pe care o auzim, dragii mei, să nu primim nimic Până ce mai întâi n-am judecat singuri, până ce n-am cerut din partea Domnului lumina de care avem nevoie ca să înțelegem adevărul așa cum ne-o descoperă El în cuvântul Său cel scris. Mulți se tem să judece singuri. De ce oare acest lucru? Dacă ne-am încredințat viața în mâna Domnului, dacă știm că El este al nostru și noi suntem mai Lui, de ce să ne fie frică? El este lumina și viața noastră. Câte un adevăr este așa de simplu încât această simplitate ne sperie și nu-l primim. Cu toată dreptatea, zicea filozoful Lucian Blaga, eu cred că adevărurile mari sunt așa de aproape și de imediate încât numai de aceea nu le găsim fiindcă le căutăm. Ar trebui numai să ne deschidem ochii și să privim, dar aceasta e atât de greu. Ca să judeci singur, trebuie să fii conștient că ești un om nou în Hristos, să ai curaj și să înveți zilnic lucrul acesta. Numai cine se deprinde să judece singur, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, numai acela ajunge la adevăr și la libertate. Dumnezeu ne-a chemat la libertate, ne-a chemat la El, căci numai în El este adevărata libertate. E mai bine să greșești cercetând și judecăți singur, decât să primești totul fără cercetare. Repet, e mai bine să greșești cercetând și judecând singur, decât să primești totul să înghiți pe nemestecate fără cercetare. Cine judecă singur cu mintea nouă călăuzită de Duhul Sfânt în lumina cuvântului lui Dumnezeu, acela nu poate greși. Să știm bine lucrul acesta.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 În versetele următoare vom vedea, e foarte interesant, cum ne descrie aici Dumnezeu problema cinei. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriț al cătuitorului acestor meditații să zăbovim puțin asupra versetului acestuia, versetul 16 de la 1 Corinteni, capitolul 10. Dumnezeu, în lucrarea lui de luminare a omului și de aducere a lui în templul mântuirii și al adevărului sfânt, s-a folosit și de simboluri. Însăși litera Bibliei este un simbol al adevăratului cuvânt viu al lui Dumnezeu, însă nu simbolurile sunt adevărul, ci prin ele înțelegem prin credință adevărul. Cine se oprește la litera Bibliei fără să treacă dincolo de ea, adică în hotarul, în mediul Duhului Sfânt, acela nu va ajunge niciodată la adevăr. Adevărul este viața, este însuși Dumnezeu și numai cine are viață din Dumnezeu dovedește că are adevărul lui Dumnezeu. Acela nu se mai oprește la simboluri, ci totdeauna mărturisește adevărul de dincolo de simboluri. Ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al literei, ci al Duhului, căci litera o dar Duhul dă viață, Vom citi la 2 Corinteni 3 cu 6 când vom ajunge acolo. Așa ne învață Duhul Sfânt în toate laturile adevărului, așa ne învață și ne în privința cinei Domnului. Vinul și pâinea întrebuințate la cine sunt materie. Oricine le privește cu ochiul firesc le vede așa. Privindu-le însă cu ochiul duhovnicesc al credinței, se vede dincolo de această materie adevărul în toată limpezimea lui. Se văd trupul și sângele Domnului Iisus Mântuitorul nostru scump, marea lui jertvă care a fost depusă pentru mântuirea noastră și biruința crucii asupra diavolului și asupra morții. Ori de câte ori se apropie fiul credinței de aceste elemente, de pâine și vin, ca să se împărtășesc din ele, împărtășie fiind cu ceilalți credincioși, la cina Domnului își împrospătează duhul și mintea cu adevărul jertfei de pe cruce. În înțelepciunea și dragostea sa nemărginită, Domnul Iisus a știut câtă nevoie avem să ne aducem aminte de moartea sa în lumea aceasta plină de primejdii și de încercarea vrăjmașului de a slăbi în noi dragostea Domnului și recunoașterea lucrării sale săvârșite. Cina Domnului nevestește mereu aceleași lucruri binecuvântate și ne arată în chip hotărât jertfa de pe Golgota, jertfă care a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu și a fost adusă pentru noi odată pentru totdeauna. Ea nevestește ceva înfăptuit, săvârșit, isprăvit, terminat. Trupul Domnului Iisus este dat și sângele lui este vărsat. Toate păcatele noastre sunt șterse, căci sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, cum găsim scris la 1 Ioan 1,7. Judecata care era peste noi a căzut asupra lui, cel neprihănit pentru noi cei păcătoși. La cină noi lăudăm harul și dragostea celuia care a săvârșit totul pentru noi. Gândul nostru îl cuprinde pe el însuși, ființa lui și nu numai roadele fei sale. Iată în scurt rostul cinei domnului. Credincioșii nu se opresc la pâine și vin, ci trec cu gândul în urmă peste veacuri și văd prin credință acolo pe Golgota ceea ce a făcut Domnul Iisus. Și astfel se întăresc în omul cel nou, născut prin credința în această măreasă lucrare a dragostei lui Dumnezeu. Numai cei credincioși, cei care au făcut de bunăvoie un legământ cu Domnul Iisus, cei care l-au primit pe El ca mântuitor al lor personal, numai ei înțeleg rostul cinei Domnului, numai ei se pot împărtăși cu adevărat. Ei pot trece dincolo de simboluri de materie în împărăția adevărului, bucurându-se de lucruri necunoscute celorlalți oameni. Haideți să mai stăruim puțin asupra versetului acestuia. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Într-o altă traducere, în loc de cuvântul împărtășire, este cuvântul părtășiei. Vezi traducerea Cornelescu de la anul 1931. Citindul astfel putem spune, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este sau nu înseamnă el o părtășie cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este sau nu înseamnă ea o părtășie cu trupul lui Hristos? Cuvântul părtășie în grecește este dat prin cuvântul coinonia care înseamnă legătură de iubire. Cuvântul acesta îl mai ales Sfântul Apostol Ioan când spune Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul lui Iisus Hristos și înseamnă legătură de iubire. De fapt, părtășie și împărtășire este în final cam același lucru. Părtășia noastră cu Domnul Iisus, cu trupul și sângele Lui, este prin credință, iar pâinea și vinul, Așa cum s-a spus, sunt simboluri. Părtășia reală este la nivel de duh, duhovnicească și nu stă în lucrurile din afară, în simbolurile propriu-zise. Este legătura de iubire cu Mântuitorul nostru și unii cu alții. Avem legătură cu Domnul Iisus, avem părtășie cu El. Această părtășie se arată în multe feluri. Nu numai la cina Domnului. El vorbește cu noi când citim Biblia, trezindu-ne gânduri și simțăminte noi. Sufletul nostru se încălzește prin iubirea lui și trăim cu el ca și cum l-am vedea cu ochii noștri. Aceasta este părtășie, adică legătura noastră de iubire cu el la nivel de duh. Ea însă merge și mai adânc. Trăind în legătură de iubire cu el, învățăm să judecăm lucrurile ca el... Ne place ce place lui, ne interesează ce îl interesează pe el. Lui îi plăcea voia tatălui și să-l preamărească. Lucrul acesta îl urmărim și noi în măsura noastră. Simțim ca el, suferim ca el, ne bucurăm ca el și lucrăm ca el. Părtășia noastră cu el, adică legătura noastră de iubire cu el, este o legătură veșnică, e ceva ce nu se mai poate despărți de ființa noastră, Așa cum nu mai putem despărți pâinea și vinul care au intrat în alcătuirea trupului nostru în chiar sângele nostru la cina Domnului. În chip deosebit, la cina Domnului ne aducem aminte de jertfa Domnului Isus, fără de care nu am fi primit harul vieții și al dragostei. Adecându-ne aminte, îi mulțumim, ne închinăm și înnoim legământul nostru cu El. Slavă ție, Mântuitorule scump, care ai murit și ai înviat pentru noi, ca să ne strămuți în împărăția vieții, a dragostei și a adevărului. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea programului c 069 9 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru noul prilegi pe care ne l-a oferit și de data aceasta și dădim ca toate învățăturile sfinte care ne vin din cuvântul său și care sunt exact potrivite cu cuvântul său, vor fi neapărat împlinite și aplicate de noi în viață cu tot zelul, pentru că este cuvântul lui care ne dă viața. Cu prilejul lecțiilor viitoare vom continua gândurile pe marginea cinei Domnului, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care se deschid să le primească. Amin!